nu veis ei duhul nostru pune cărtea lui Isus el ne-ie la Dumnezeu să, să ne noi harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 23 Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust și pe Matia. Să nu uităm un lucru. Când apostolii și întreaga adunare de 120 de oameni s-au hotărât să aleagă un apostol în locul lui Iuda Iscariotianul, Duhul Sfânt încă nu se coboruse din cer. De aceea au pus înainte pe doi, pentru că nu erau siguri de lucrarea pe care o făceau. Ei aveau felul de a judeca și de a lucra al Vechiului Testament. Ei au pus pe doi. În lucrarea lui Dumnezeu, orice contribuție omenească fără călăuzirea Duhului Sfânt nu este spre binecuvântare. Să nu punem nimic de la noi, ci să așteptăm cu răbdare călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu facem greșeli și să nu aducem pagube lucrării Evangheliei pe care nu le mai putem îndrepta. Apostolii și întreaga adunare, pentru că nu erau siguri în lucrarea pe care aveau să o facă, au pus înainte pe doi din ucenicii Domnului Iisus și apoi s-au rugat. Pe ce s-au întemeiat apostolii când au pus înainte pe doi dintre ucenici, Barsaba și Matia? Poate că ei întruneau mai bine condițiile arătate de Petru, versetele 21-22, dar fiindcă, după părerea lor, a apostolilor, erau amândoi la fel de buni, nu puteau să se hotărască asupra unuia dintre ei. Atunci s-au rugat lui Dumnezeu. Dacă omul face partea lui în lucrarea lui Dumnezeu, să fie sigur că și Dumnezeu și-o face pe a Apostolii au pus înaintea fraților pe doi ucenici. Aceasta era partea lor, iar partea lui Dumnezeu era alegerea unuia din cei doi. Barsaba, în înseamnă fiul jurământului. Matia înseamnă darul lui Dumnezeu duhovnicește înțelegând darul lui Dumnezeu este cel mai potrivit pentru lucrarea Evangheliei iubirea ta nemărginită să umple inima rănită să pot iubi Așa ca tine Ori când, ori unde pe oricine Aprinde grogostea în mine Iisus, să pot iubi ca tine Iisus, se pot ca tine. Capitolul 1, versetul 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. Rugăciunea adevărată este aceea care înfățișează precis lucrurile înaintea lui Dumnezeu, așteptând apoi răspunsul lui. Să ne rugăm Domnului și când suntem siguri de adevăr și când nu suntem siguri, pentru că rugăciunea, dacă este adevărată, poartă totdeauna în sine o binecuvântare dumnezeiască. Când nu suntem siguri de adevăr, să așteptăm cu credință și răbdare și vom primi răspunsul călăuzitor al lui Dumnezeu. Oricât de bune ni s-ar părea gândurile și planurile noastre, să nu luăm nici o hotărâre înainte de a întreba pe Domnul în rugăciune. El totdeauna ne răspunde după voia Lui și ne călăuzește în tot adevărul de care avem nevoie. Arată-ne pe care din acești doi l-ai ales. În lucrarea lui Dumnezeu numai cei aleși de El pot face slujbă. În lucrările oamenilor alegerea o fac oamenii după metodele lor, de aceea lucrurile merg rău. Dumnezeu făcuse alegerea din veșnicie, dar oamenii nu o cunoșteau. Ceea ce făceau acum Apostolii era numai descoperirea lucrării din veșnicie a lui Dumnezeu. Iubirea ta, înflăcărată! Se arăgăi inima mea toată! Se pot iubi! Arzînd ca tine Chiar când mă înceară ca dînși suspine Aprinde gostea, în mine te pot iubi ca tine Isus iubi ca tine. Capitolul 1, versetul 25 Ca să ia locul în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Locul rămas gol trebuie ocupat, dar nu de oricine. Dumnezeu cunoaște omul potrivit pentru acest loc. Iuda căzuse din slujba și apostolia la care fusese chemat. Acum locul lui nu mai putea fi acolo. Îl vânduse. Domnul Iisus l-a chemat și l-a ales, dar el, Iuda, n-a ales pe Domnul Iisus. Toată starea în care se afla și lucrarea pe care a făcut-o în timpul celor trei ani și jumătate cât a umblat cu Mântuitorul, s-au datorat chemării, alegerii și trimiterii dumnezeiești, nu alegerii pe care ar fi trebuit să o facă el, să aleagă și el pe Domnul Isus și să-L iubiască, așa cum făcuseră ceilalți apostoli. Când l-a vândut pe Domnul Isus, Iuda a arătat starea lui adevărată, în care a trăit tot timpul. Ceea ce făcea el în afară era numai efectul chemării Domnului Isus și nici de cum al stării lui lăuntrice. După ce a părăsit pe învățătorul său, el a mers la locul lui, adică în adevărata lui stare de întuneric. Într-o traducere catolică, Paris 1976, versetul acesta este redat astfel. Locul din care a dezertat Iuda spre a se duce la locul lui. Dacă dezertezi de pe front, te duci la locul cuvenit adică pe deapsa capitală. În Matei capitolul 25 și versetul 41 citim Apoi va zice celor de la stânga lui Duceți-vă de la mine blestemaților în focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iuda a mers la locul lui, fiecare merge după alegerea făcută. Unul a fost un vas de ocară, iar altul a fost un vas de cinste. Versetul acesta s-ar mai putea înțelege că Iuda a fost ales pentru lucrarea pe care a făcut-o, dar ca să fie un martor al învierii Domnului Isus, pentru această slujbă a fost ales Matia. Trădătorii nu pot fi martori ai adevărului, chiar dacă au văzut cu ochii lor anumite lucruri. Locul lor este locul trădătorilor. Să nu trădăm adevărul. Cine îl trădează dovedește că n-a fost născut din nou din adevărul unic al lui Dumnezeu, ce a primit numai cu capul învățătura adevărului. Cel născut din adevăr are duhul adevărului și nu-l poate trăda pentru nimic în lume. Iubirea ta dumnezeiască Ființa să-mi o Se se pot iubi divin Tine, să trec de ce firesc în mine cu frumnețul tău se mănu mine Iisus pot por iubica tine Iisus se por Iubi ca tine. Capitolul 1 versetul 26. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Alegerea aceasta a fost făcută după modul vechiului legământ, adică prin sorți, pentru că Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Era o alegere deosebită de alegerea făcută de Duhul Sfânt de pe terenul adunării lui Dumnezeu, biserica din nou legământ, așa cum se vede în faptele Apostolilor 13, de la 1 la 4. După pogorârea Duhului Sfânt, nu s-a mai folosit acest mijloc de alegere în lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce era corect la evrei în vechiul legământ, nu mai este corect la creștini în nou legământ. Cine ar vrea să repete această practică, numindu-se totuși credincios Domnului Iisus, să vârșește o abatere de la la noului legământ, unde se spune limpede, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Ioan 2 cu 27 Sau, când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16 cu 13 ca să nu amestecăm lucrurile noului legământ cu cele ale vechiului legământ sau cu alte învățături, să folosim cinci întrebări, chiar și asupra unui verset din Scriptură și nu ne vom rătăci. Iată-le! 1. Prin cine a fost dat acel cuvânt? 2. Pentru cine? 3. Pentru ce? 4. Pentru când? 5. Pentru unde? Sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11. Matia a luat locul lui Iuda cel căzut, făcând parte din numărul celor 12 apostoli, care au fost martorii învierii Domnului Isus. Dumnezeu a ales pe Matia. Sfântul Apostol Pavel nu a făcut parte din acest număr, ci el era un apostol aparte, pentru neamuri. În simbolica biblică, după cum știm, numărul 12 înseamnă întregul, Numărul de 12 apostoli trebuia să fie completat, pentru că era numărul pe care îl stabilise Domnul Isus ca temelie a bisericii sale. Slăvit să fie Domnul pentru toate orânduirile sale. Căci numai prin a ta, iubire Eu pot să cresc în noua mifire prin voi se mâna cu tine Și-n adevăr tot ea mă ține O crește gostea în mine Iisus să pot iubi ca tine Isuse Paul, iubi ca tine. Capitolul 2, versetul 1. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Primele două capitole din Cartea Faptele Apostolilor cuprind două lucruri principale în planul lui Dumnezeu. Domnul s-a înălțat la cer. Și doi, Duhul Sfânt s-a coborât din cer. Capitolul 2 din această sfântă carte este o piatră de hotar care desparte istoria omenirii în două. 1. Urmașii primului Adam prin care a intrat păcatul și moartea în lume și 2. Urmașii celui de-al doilea Adam, Domnul Isus Hristos, prin care a intrat iertarea și viața nouă în lume, epoca Harului. Înainte de a spune ceva despre cele petrecute în ziua cinzecimii, amintită în acest verset, spunem ceva despre ziua cinzecimii. Ce era ea? Cuvântul cinzecime nu se află niciodată scris în Vechiul Testament. El vine de la cuvântul 50, în grecește Pentecostos, adică după ce treceau 50 de zile de la Marea Sărbătoare a Evreilor, Paștele, urma altă Mare Sărbătoare rânduită de Dumnezeu pentru vechiul său popor, cum zice Cartea Sfântă în Levitic 23 cu 16. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Această sărbătoare a avut mai multe denumiri. 1. Sărbătoarea secerișului celor din roade ale pământului, exod 23 cu 6. 2. Sărbătoarea celor din roade, pentru că se aduceau darul Domnului din primele roade culese, numeri 28 și 26. 3. Sărbătoarea săptămânilor, pentru că se celebra la șapte săptămâni după Paște, exod 34 cu 22, levitic 23 cu 6. Tot în această zi, după tradiția lor, căci și la ei s-a format o tradiție în afara Scripturii Sfinte, evreii sărbătoreau primirea legii lui Dumnezeu, dată prin Moise pe muntele Sinai, care cădea la 50 de zile de la ieșirea lor din robia Egiptului. Atât cu ocazia Paștelor, cât și cu ocazia zilei cinzecimii, veneau la Ierusalim iudei nu numai din toată țara, ci și din alte țări, de la mari depărtării. Deoarece sărbătoarea cinzecimii avea loc într-un anotimp frumos, cu acest prilej veneau la Ierusalim și mai mulți iudei și prozeliți. După o socoteală făcută în vremea lui Nero, numărul pelerinilor veniți la Ierusalim era de 2.700.000 la Paște, iar la cinzecime era un număr și mai mare. În limba română, pentru cinzecime a intrat cuvântul rusalii, de la cuvântul latin rosalia, adică sărbătoarea trandafirilor. Rosalia era la romani, la păgâni, una dintre cele mai însemnate sărbători, care avea loc între sfârșitul lunii mai și prima jumătate a lunii iunie. Cu această ocazie aveau loc anumite ceremonii la mormintele celor morți, pe care se turna vin, se aducea colivă, se aprindeau lumânări și se așezau flori de trandafir. Acest obicei al prasnicului de Rosalii a fost păstrat și după încreștinarea popoarelor, mai ales la români. Savantul român Mircea Eliade vorbește de procesul de păgânizare a creștinismului primitiv, vezi de la Zamolxis la Gingis Han, București 1980, în prefața autorului. Deși în Noul Testament nu este dată vreo poruncă în legătură cu ținerea rusaliilor sau a altor sărbători, unele culte din creștinism au preluat sărbători de la evrei și de la păgâni și în le le-au dat însemnătatea adevărurilor cuprinse în Noul Testament. Lucrul acesta este cu atât mai grav, cu cât adevărul dat de Duhul Sfânt prin apostoli a fost înlăturat delicat din viața de fiecare zi a oamenilor. Atunci când satana amestecă adevărul cu minciuna, el urmărește înlăturarea totală a adevărului ca să rămână în urma lui doar forma goală. Sfânta Cartea lui Dumnezeu ne îndeamnă limpede și puternic să scrie în tocmai cuvintele adevărului, Eclesiastul 10. Toate practicile și ceremoniile religioase, precum și toate sărbătorile care nu sunt scrise în Noul Testament, în învățătura apostolilor, ca porunci pentru creștini, sunt lucrarea omului, nu a Duhului Sfânt, menită să încurce lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea păcătoșilor și pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Sărbătorile, tainele, cultul sfinților, cultul morților și arta au intrat în creștinism de la păgâni și de la gnostici. În secolul IV a avut loc o elenizare a cultului creștin, vezi Vintilescu în cartea Cultul și Ereziile, pagina 90-91. Principalele sărbători au intrat în creștinism în secolul IV, Paștele, Crăciunul, Boboteaza și Rusaliile, așezate peste sărbătorile păgâne care se țineau cam la aceeași dată, dându-le o înfățișare creștină. Cu trecerea timpului s-au adăugat noi sărbători și noi ceremonii, ajungând la ceea ce se vede astăzi în cultele mari din creștinism. Apărând introducerea sărbătorilor păgâne în creștinism, Biserica Ortodoxă zice, cităm A fost o măsură pedagogică de spiritualizare a sărbătorilor păgâne spre a nu se leza sentimentele păgânilor și prozeliților care îmbrățișeau creștinismul. Aceștia au găsit și aici rusaliile lor, dar într-un duh cu totul nou. În biserica noastră, sâmbăta moșilor, adică ziua de pomenire a moșilor și strămoșilor noștri. Se aduc atunci la biserică și se împart la morminte mâncăruri, fructe, haine și vase, oale și străchini, sub influența sărbătorii Rosalia de la Romani, când se vizitau și se încoronau mormintele cu flori. Vezi preot Nicolae Petrescu, explicarea apostolelor duminicale, pagina 69-70. Bine, zice Tertulian, tot ce s-a spus împotriva adevărului a fost scos din însuși adevărul, contribuind la această dușmănie niște spirite supuse rătăcirii. Apologeticum, capitolul 47 Și Sfântul Ioan Gură de Aur sublinează acest adevăr când zice Apostolii au fost tip adevărat căci ei ne-au păstrat intacte icoana de la început, creștinismul în toată puritatea lui. Omilia 13 la Filipenii Învățătura Apostolilor, Noul Testament, este singurul adevăr de credință pentru omul care vrea să fie mântuit. Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, ne-a lăsat scris tot ce trebuie să credem și să trăim. Puterea adevărului istoric este subliniată de mulți gânditori din lume. Iată ce spun câțiva dintre ei. Lucian Blaga Nimic nu e așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. George Baritiu Istoria, fără adevăr, își pierde toată autoritatea. Ea nu mai este istorie. Nicolae Iorga, odată ce ai luat un lucru din lumea realităților și l-ai strămutat în lumea formelor, poți să discuți mii de ani asupra lui, fără să ajungi la vreun capăt. Cicero, prima lege a istoriei este să nu îndrăznească a spune lucruri false, dar nici să se ferească de a spune pe cele adevărate. Să privim la primii creștini, la felul cum trăiau ei învățătura Domnului Isus, și să trăim și noi ca ei această sfântă și neschimbată învățătură, unicul adevăr dătător de mântuire prin care Dumnezeu este slăvit. Să revenim la verset. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Este vorba despre toți frații, adică grupul celor 120 de credincioși amintiți în capitolul 1.15, care așteptau împreună împlinirea făgăduinței Tatălui Ceresc. Ei nu s-au mai despărțit unii de alții din clipa înălțării Domnului Isus. Traducerea ortodoxă, Sfântul Sinod 1968 după Galaction, redă versetul acesta în felul următor. Și când a fost ziua 50.000, erau toți apostolii împreună la un loc. În aceași traducere, în edițiile 1936 și 1937, lipsește cuvântul apostoli, fiind la fel cu traducerea lui Cornilescu. Și în traducerile catolice, Lugos 1938, Roma 1967, Paris 1976, de asemenea lipsește cuvântul amintit. În limba greacă, deci în original, nu se află cuvântul apostoli, iar Biserica Ortodoxă motivează acesta daos spunând traducătorii au adăugat acest substantiv ca o precizare că și aici se vorbește tot despre apostoli. După cum scrie preot Nicolae Petrescu, profesor la seminarul teologic din Craiova, în Cartea Explicarea Apostolatelor Duminicale, pagina 73, tipărită la București, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă 1975. La pagina 72, Cartea Amintită spune... Sfântul Duh s-a pogorât numai asupra fiecăruia din cei 12 apostoli, nu și asupra celor ca la 120 de inși cărora le-a vorbit Sfântul Apostol Petru. Prin aceasta autorul vrea să susțină învățătura că numai apostolii și lor preoții, au Duhul Sfânt, nu tot poporul creștin. Textul acestei pericope scrie autorul amintit este mărturia clară că Sfântul Duh s-a coborât în ziua mi, numai asupra apostolilor, nu și asupra altor credincioși ai Domnului Hristos. Aceasta dovedește că numai apostolilor și urmașilor lor direcți, episcopii și preoții, li s-a dat puterea de a învăța, a conduce și a sfinții în biserică. Aceeași carte, pagina 77. Erau toți împreună în același loc. Psalmistul David spunea, Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, căci acolo dă Domnul binecuvântarea viața pentru veșnicie. Iar Domnul Isus a rugat tatălui înainte de a pleca să bea paharul jertfei, mă rog ca toți să fie una. Fericită stare ca toți credincioșii Domnului Isus să fie în fiecare zi împreună în același loc. Rămâneți în mine, a spus Domnul Isus, iată locul unde trebuie să fim. Domnul Isus s-a jertfit ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Trupul lui Hristos este un loc spiritual, aici pe pământ, unde trebuie să fie strânși toți cei ce sunt născuți din nou, iar trupul este una cu capul. Nu e vorba deci de un loc fizic, să înțelegem bine adevărul acesta. Sunt multe locuri fizice în care se adună cei ce își zic creștini, dar dacă nu sunt una în Hristos, în trăirea lor, Dumnezeu nu-și revarsă binecuvântarea sa peste ei. Nu numele cultului, nici tipicul lui nu pot uni sufletele credincioase, ci numai Hristos, trăirea vieții lui, așa cum e scris în Noul Testament. Oile nu trăiesc cu adevărat viața normală decât în turmă. Aici este siguranță în toate privințele. Așa și oile lui Hristos. Ele trăiesc cu adevărat fericite numai când sunt împreună. În turmă, în adunare, primesc binecuvântări deosebite, așa cum s-a mai spus. Cei care sunt strânși în Hristos se strâng și unii cu alții și stăruiesc în aceeași strângere prin faptul că ea le ține viața cea nouă din Hristos. Cei care părăsesc strângerea, adunarea, săvârșesc un păcat mare, așa cum arată Sfânta Carte, Evrei 10, 25-26, să nu părăsim strângerea noastră, adunarea noastră, cum au unii de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. În același loc să fim dacă este cu putință și cu trupul mereu ca să întărim legătura frățească și să facem frângerea pâinii dar dacă nu putem mulți, să fim și mai puțini însă cu Duhul trebuie să fim împreună în același loc Hristos, trupul Lui Iubirea ta nemărginită să-mi umple inima rănită, să pot iubi Așa pic mere ori când voru unde pe oricine aprinse drum gostea în minie isus să pot iubi cât îmi Isus e o, tu-mi cari, ne. iubirea ta e o flacără care se arde înima mea toată. Se pot iubi arzând ca tine Chiar când mă-ncearcă spine, suspine Aprinde dragostea în mine Isus e pot iubi ca tine. Isus e pot iubi ca tine. iubirea ta duneze să-mi o copleșească Să pot iubi divin ca tine Să trec de cei firesc în mine Cuvântul tău să mă lumine Isu se pot ljubikatine Isus se pot ljubikatine